Povestea vieții mele, pista 13 Din fire sunt nebănuitoare, gata să mă încred în alții. Mă las dusă de îndemnuri, iar nu de presupusuri, și rostesc ușor ceea ce simt. Niciodată nu încerc să fiu șireată, iscusită sau chipzuită față de alții. N-am nicio apărare împotriva viclenii și niciodată nu mi se pare firesc să cred că cineva încearcă să mă înșele sau să mă păcălească. Rostind eu însă, verde în față tot ce gândesc, chiar când e primești o să o faci, nu-mi trece prin gând ca alții își pun mintea cu tot din adinsul să înșele sau să mintă. La urma urmei am răzbit prin viață fără multă pagubă, cu toată în născuta mea nechipzuință. Au fost, bineînțeles, ceasuri când unii au tras folos din trânsa, cu toate acestea declar sus și tare că la drept vorbind, adevărata bună chipzuință stă în vorba cinstită și la această credință rămân. Sora mea, Sandra, se lua întotdeauna după noi, cele mari și firește, dori și ea să aibă o colibă. I se îngădui, deci, ei o căsuță, zidită anume pentru ea, ceva mai jos decât a noastră, fu chiar o adevărată căsuță cu acoperiș de stuf și adevărate ziduri de cărămidă. Avea loc pentru câteva mobile, mai toate desenate și întocmite de cea mai bună prietena a Sandrei, Gretchen Gazert. Aceasta mă face să deschid capitolul prietenelor. Noi, făcând parte dintr-o familie numeroasă, găseam între noi tot ceea ce ne trebuia și nu simțeam nevoia de strânse prietenii cu alții. Dar dăche și cu mine, nedespărțite, aveam ba obiceiul de a lăsa pe Sandra, cu doi ani mai mică decât noi, singură, în părăsire, iar sora noastră baby, fiind prea mică, Sandra căută bineînțeles pe cineva cu care să-și împartă avuțiile. Acesta a fost prilejul intrării în viața noastră a lui Gretchen Gazert și Gretchen, odată intrată în ea, rămase de-a de în mijlocul nostru. Cu de limpede mi-aduc aminte întâia ei ivire între noi. Era cea mai curată într-o chipare a tipului germanic, cu părul ei blond, ochii albaștri, grăsulie, trandafirie, blândă, neîncrezută și chiar puțin sfioasă. O însoțea un mielușel, frumos spălat și pieptenat, împodobit cu panglici roz. Gretchen și cum elul ei se potriveau de minune, ba chiar se mănau. Gretchen avea o mamă grasă, zâmbitoare și foarte doioasă, care ca fetiță trebuie să fi fost întocmai ca dânsa așa cum era atunci. Frau Medițin al Rat Gazert împlinea de minune tabloul. Era a idoma mama pe care Grethân trebuia să o aibă, iar casa soților Gazert era una dintre cele mai primitoare din tot orașul. Nimeni nu știa să facă așa de bune prăjituri, pezmeți, gogoși și crapfene ca doamna Gazert. În afară de Gretchen avea și o fată mare și mai mulți băieți. Doctorul Gazert era al doilea soț al ei și cu mult mai în vârstă decât ea. Toată lumea era harnică, zâmbitoare, fericită și mulțumită în casa Gazert, vestită nu numai pentru buna ei bucătărie, dar și ca un locaș unde se cultivau toate artele folositoare, adică, Sculptura în lemn, tâmplăria, traforajul, broderia și câte altele În casa gazărt toți făceau câte ceva Născoceau ceva, ori scoteau la iveală vreo idee nouă În scurt timp, cercul nostru nu se mai putu lipsi de grehân Și așa au rămas lucrurile lungi an de-a rândul Grehân era din născare prietenă devotată Înțeleaptă, modestă, gata de orice jerfă, statornică Duiasă și neobosită la lucru cum rar s-a mai văzut Viața a fost aspră cu dânsa, războiul a ruinat-o și a văduvit-o, soarta a încercat-o în toate felurile. Dar Gretchen a rămas neînvinsă, neschimbată în dorința ei de a ajuta, de a iubi, de a dărui. De aceea e dreptul ei să o numesc cea din tăi, înaintea tuturor când e vorba de prietene. Dăche și cu mine, cu toate că eram nedespărțite, n-am fost de tot ferite de acea epoca a vieții, în care fetele sunt cuprinse de onoare care vârtăși sentimental, așa zisul Jvermerai, German, precum și de o neapărată nevoie de arde tămâie în fața cuiva. Oricât s-ar iubi două surori, iubirea lor nu e niciodată oarbă, nici prea măgulitoare și nici nu are ochii legați. De aceea fiecare din noi a avut câtva timp o prietenă intimă care ne dăruia ardoarea ce nu o puteam găsi în dragostea sănătoasă dintre noi două. Au fost numai niște mici trădări nevinovate, niște jocuri trecătoare, care întăriră cu atât mai mult nestrămutata noastră iubire una către alta. Prietena intima a lui Dăchi era o oarecare Frida von Lichtenberg, o fată sentimentală, plină de poezie, ale cărei surori mai mari frirtau cu ofițerii din Coburg. A mea era Margareta von Haneken, fica maiorului ce comanda batalionul din Coburg. Margareta era mai potolită decât Frida, deși totuși sentimental. În prietenie, ca și în dragostea mai adâncă, e totdeauna unul care iubește și altul care se lasă iubit. Și trebuie să mărturisesc că trei sferturi din iubirele dăruia Margareta, pe când eu îi primeam devoțiunea cu o ușurință de care, când privesc înapoi, mi-e chiar rușine. Margareta era înzestrată cu darul curat german de așa în frumuseța idolul așa încât îți putise să-mi bage în cap că eram o ființă minunată născută pentru a fi adorată. Îi plăcea să-mi strângă mâna când era întuneric, să fure trandafirul pe care îl purtam la cingătoare, să privească la stele, cu brațul în jurul gâtului meu, să-mi citească poezii și să schimbe cu mine inele. Dar, dacă e vorba să spun drept, mie nu mi-a plăcut niciodată acest fel de sentimentalism la care mă supuneam, fără a juca în el un rol prea călduros. Totuși era măgulită că puteam insufla altuia simțiri atât de minunate și de poetice. Cu toate că am rămas cu ea în legături mai puțin strânse decât cu grehăn, prietenia noastră dăinui mulți ani, căci Margareta era o ființă drăgălașă și statornică. Mai târziu se căsători cu un militar. Cu ani însă slăbi legătura dintre noi, mă întâlni rar cu dânsa și cu încetul se șterse din viața mea, din plicina depărtării și a curgerii vremii. Prietenia lui cu Frida a avut un sfârșit mai năpraznic. Autoritățile găsind că tovărășia ei nu era binefăcătoare. Mi se pare că surorile mai mari au fost pricina acestei hotărâri. Prieteniile la acea vârstă critică nu sunt totdeauna ușor de îndrumat și de stabilit. E nevoie ca cei ce sunt la cârmă să aibă mâna ușoară și nu cred că Froilain să fi fost vreun cârmat și destoinic. Vedea prea mult de ea însăși, dar poate aici o judec pe nedrept. Având și eu, fete, știu cât de grea chestiunea aceasta Prieteniile fratelui nostru erau și ele un izvor de tulburare Încurcături de acest fel se iscă în viața oricărei fete care are frați că ce cu neputință să nu se iubească unele preferințe, unele înflăcărări trecătoare Destul de nevinovate, dar care, totuși, trebuie supravegheate Ne făceam tot mai mari și inimile ni se deschideau treptat cu creșterea în lungime a trupurilor noastre. Se deschideau într-așa chip încă le simțeam de șapte, dacă nu le umplea cel puțin în parte, vreo simțire covârșitoare. Era așa, dar fi ca tovară și lui Alfred să aducă în viața noastră acea simțire, nu doar că erau cine știe ce deosebit de frumoși, de deștepți sau de fermecători, dar erau și ei tineri și priveau pentru întâia oară minunile vieții. Unul era arând, oacheșul și misteriosul, altul, Lövel, cel blajin, uriașul, pe care îl iubea mica suriară Baby și care se roșea ca un bujor când își vârea mânuța lui. Avea două gropițe mari care îi dădeau o înfățișare de nevinovăție și era tocmai la vârsta când se schimbă vocea, astfel încât îi se frângea glasul în mociudat de câte ori râdea. Altul era Froman, cel încrezut, cel mai frumos dintre toți și care cucerea foarte ușor inimile fetelor. Apoi Vinter, cel nici într-un fel, prietenul și confidentul tuturor, dar care nu făcea să bată nicio inimă. Mai era și ribec, clovnul, gata la toate năzbâtile, zburdalnic în mijlocul nostru cabinul de șampanie și ușurând toate clipele prea încordate. În sfârșit, Schultes, cel cumpănit, prețuit de toată lumea, dar care nu era fritul nimănui. Numele tuturor erau pline de însemnătate și țineau mare loc în viața noastră pe atunci, dar treptat mi s-au șters din minte, precum și chipurile de care erau legate, așa încât sunt nepoită să fac o ușoară sforțare ca să mi le redeștept în amintire. Când fac însă acest efort, îi revăd pe toți și îmi pare că le trimit un semn de recunoaștere, un salut de dincolo de anii scurși, un salut din timpul tinereții noastre. Eu am fost cea din tâi care am părăsit căminul părintesc și ursita am adus în colțul cel mai depărtat al Europei, astfel încât despărțirea mea de ei fu deplină. Surorile mele poate că au urmărit cariera fiecăruia. Eu n-am putut, nici măcar nu știu care din ei mai trăiesc încă. Alfred urma aceleași cursuri ca tovarășii săi și cu aceiași profesori, însă acasă. Cred că e mare păcat că n-a fost niciodată trimis la școală. Se puseseră întrânsul multe nădești și educația lui era plănuită și îndrumată cu amânțită îngrijire. Totuși, am părerea că s-au comis multe greșeli. Alfred era un băiat plin de simțire, cu inimă de aur, dar avea o opinie prea mare despre însemnătatea lui și se lăsa ușor ademenit de alții. Școala l-ar fi învățat să-și cunoască măsura, l-ar fi învățat câtă putere de împotrivire are el față de alții și l-ar fi făcut să vadă cu totul în alt fel realitatea. De asemenea, cred că n-ar fi trebuit să fie lăsat până între atât pe mâna unui om ca doctorul X, căruia îi plăcea să-i jignească mândria și să-l ia în jocură într-un chip care ne făcea să fierbem de mânie. Deoarece m-am căsătorit la vârsta de 17 ani și fratele meu n-avea decât un an mai mult decât mine, pot spune că l-am cunoscut puțin ca băiat tânăr. Eșise aproape cu totul din viața mea când a venit de două ori să mă vadă în țara mea cea nouă. A murit la vârsta fragedă de 24 de ani Cam pe timpul când își sărbătoreau părinții mei nunta de argint Ceea ce făcu întâmplarea și mai dureroasă Acestea vor fi povestite la timpul lor și dacă le-am pomenit acum Pricina e că amintirea mea despre Alfred Mi l-arată ca pe un copilandruvioi nechipzuit, cam lăudăros Totdeauna băgat în vreo încurcătură și veșnic dojenit Era vesel, însă putea fi jignit ușor Avea o deșteptăciune ageră dar cam necumpănită. Noi, tus patru surorile, iubeam pe fratele nostru și cercam să luptăm alături de el, împotrivindu-ne dârzi oricărei reînșignit ce îi se aducea. El se purta cu surorile, cu nepăsarea ce se vede adesea la frații mai mari, dar era mândru de noi când ne făcurăm mari. Am simțit totdeauna partea dureroasă a ferii lui Alfred. Ghiceam că avea nevoie de apărare. Totdeauna se afla în câte o încurcătură, și nimeni nu-l putea ajuta așa cum ar fi trebuit Pentru că n-avea nimeni răbdarea să-l înțeleagă Dăchi și cu mine ne dădeam seama de toate acestea în mod inconștient Dar eram pe acea vreme prea tinere și fără experiență Prea copilăroase, prea adâncite în propriile noastre bucurii și mici necazuri Ca să-i putem fi de vreun folos real Trebuie aici să pomenesc doar latura a mele. Toată viața mea a fost puternic înzestrată cu darul milei care a fost temelia a tuturor faptelor mele, ceea ce lămurește amestecul de putere și de slăbiciune, ce se războiesc în mine ca două ființe vii. Ascunsă, dar stăluitoare, mila alcătuiește cea mai adâncă rădăcină a euului meu. Totdeauna mi-a fost dat să văd latura dureroasă în omul care cade în ridicol sau mânie, latura tragică în omul târât de păcat și latura tristă în omul înrăit. Și totdeauna mi-am dat seama de nemărginitele greșeli făptuite de oameni când se judecă unii pe alții. Ei niciodată nu privesc până în inima lucrurilor și nu pricep adevărata și tainica lor obârșie. Plutesc pe deasupra adevărurilor, iar lămurirea și judecata lor se opresc la suprafață, parcă s-ar teme de tulburarea ce le-ar aduce o deplină înțelegere. Născ formule, se ascund după principii învechite, singura lor temelie morală, de la care simt că n-au voie să se clintească, deoarece îi apără de vijelia unor realități mai adânci și mai aspre, realitatea făurită de Dumnezeu. Departe de mine încredințarea că aș fi avut toate acestea limpede în minte în zilele mele de atunci, sau că ar fi putut gândul meu să le cuprindă, ori creierul meu să le priceapă. Însă la rădăcina inimii mele zăcea adânca Milă, care era chiar conștiința mea și nu-mi dădea pace, când vedeam suferințe sau nedreptăți de orice fel. Nu doar că Mila mă făcea totdeauna netăgăduit de dreaptă. Nu, nu eram dreaptă cu biciul dreptății în mână. De multe ori m-a rătăcit Mila, m-a făcut să comit greșeli izborute din slăbiciune, și m-a ispitit să fiu iertătoare în clipe când neînduplecarea ar fi împiedicat mult buciuri în viitor și multă neînțelegere. Când eram copilă, simțeam această nemărginită compătimire pentru toate lucrurile, ca o apăsare pe inima mea, de altfel veselă și fără griji. Mila din sufletul meu a crescut, a crescut mereu și crește și acum, iar azi a ajuns atât de grea încât amândouă mâinile mele nu sunt în stare solidice. Dacă privesc destul de lung orice lucru în lumea asta, mi se umplu ochii de lacrimi. Vorbele acestea nu sunt ale mele, dar cuplind a ceea ce simt. Sub orice lucru sunt lacrimi și dacă oamenii ar vrea să priceapă că în lume e mult mai mare suferință decât adevărată răutate, ar fi mult mai buni unii cu alții, mai ajutători, mai rădători, mai puțin nepăsători, mai puțin clevetitori. Dar n-avem vreme, ne grăbim mereu Zorim tot înainte și nu ne afundăm destul de adânc ca să ajungem până la pricina sau izvorul de la care se trag răul, vrajba sau durerea. Și eu mă grăbesc, viața mă face să mă grăbesc, omenirea mă face să zoresc alături de ea. Încerc însă să pășesc mai încet, să mă opresc, să ascult, să pricep, să rămuresc. Dar niciodată nu voi putea ajunge până la capătul gândului meu, nici nu voi putea spune tot ce aș avea de spus. Să mi se ierte digresiunea, mă întorc chiar și la povestire. După cum am spus mai sus, Alfred veșnic se pomenea în câte o încurcătură. Lumea s-arăta prea nerăbdătoare față de el și mama, care căuta de săvârșirea, era adesea dezamăgită de fiul ei. Mama avea o repulsune nețărmurită pentru partea cea urâtă a abieții și cerca în toate chipurile să închidă ochii ca să vadă când, cu toate acestea, îi era înfățișată de câte cineva din cercul nostru, durerea și indignarea ei n-aveau margini. Niciodată n-a fost în stare să vorbească lui Alfred. Credea că neîngăduința și principiile religioase erau de ajuns pentru a-l menține pe calea cea bună. Alfred, când greșea, nu găsea iertare la ea. Pierdu astfel încrederea lui în cei ce l-ar fi putut ajuta, iar mai târziu, când scăpă de doctorul X, și de îngrădirile de acasă se făcu din ce în ce mai ascuns. Duse o viață tăinuită și intră în nesfârșite situații complicate. Dar am avut puțin amestec cu partea cea mai tristă a vieții lui, căci pe când eram eu acasă, nu era decât un copilandru nevinovat, zglobiu și cu toate că adesea cam supărăcios, eram foarte fericiți împreună. Alfred, fără a fi deloc frumos, avea farmec și știa să vorbească cu tineri și cu bătrâni, cu mari și cu mici, avea însușirile unui adevărat prinț moștenitor, dar ursita hotărâ altfel. Cu toate ca am multe amintiri bune din acei ani, n-a fost o epocă fericită. Domnea în noi toți un oarecare nea astâmpăr, neastâmpărul unor păsările ce simt că le cresc aripile. Nu ne dădeam seama de ce se petrecea în noi, dar de pe atunci începea viața să bată la ușa noastră, privindu-ne de pe fereastră. Soarta fiecăruia se apropia cu pași neînduplecați. Neliniște era pricinuită și de faptul că aveam mai multe că mine. Unul la Coburg, altul la Clarence House, la Londra și unul la Devonport, unde tata își ocupa postul de comandă în marină. Mama așadar era nevoită să-și împartă timpul între aceste trei case, pe când noi eram silite să stăm aproape tot anul la Coburg, din pricina studiilor. Se sărășuise în casa noastră o ființă plină de farmec, Mademoiselle de Passavant, a doua guvernanta noastră. Era o fată încântătoare și o mare mângăiere pentru noi când ne făcea Froilan viața prea grea. Sofia de Passavant rămase în serviciul mamei până la sfârșitul zilelor ei, ajungând mai târziu doamna ei de onoare. Era iubită de toată lumea, datorită firii ei blânde și prietenoase. Muri în timpul războiului cu câțiva ani înaintea mamei. Dar n-am pomenit încă de una din cele mai mari bucurii ale vieții de la Coburg, patinajul. Iernile erau foarte figuroase și gelul ținea uneori mai multe săptămâni. Mama niciodată nu patina ea însăși. Îi plăcea însă să o rânduiască petreceri pe lacul de la Rozenau, mare și rotunjit, cu gheața cât se poate de netedă. Petreceam de minune pe acest lac, cu zvăpăiate partide de hockey, de aprinsele și cu nesfârșite alte jocuri, toate îmbătătoare și având în ele un pic de primejdie, ceea ce le întețea farmecul și culmea bucuriilor, mama pusese să se facă și niște montani rus, un soi de povârniș de gheață, pe care, după îndrăzneala ce o aveai, te avântai în jos, fie într-o săniuță, fie cu patinele. Niciodată n-am patinat prea bine, dar știam minunat să înfrunt avântarea în jos cu patinele. Lucrul de căpetenie era să te apreci tare înainte ca să nu-ți pierzi pumpăna. Era ceva, splendid, zborul de-a lungul păvârnișului pe care îl sfârșeai printr-o largă curbă naripată când ajungeai jos pe lac. Dar plăcerea îmbătătoare mai presus de toate erau serbările organizate de mama, adică serate pe lac, cu lanterne chinezești, muzică și vin fiert, roșu, fierbinte, parfumat cu scorțișoară. Musafirii noștri la Ice Fest erau acum oameni în toată firea. Tovarășii de școală ai lui Alfred erau locuiți de către ofițerii batalionului localnic. Pe acea vreme, uniforma se bucura în Germania de un nemărginit prestigiu, care avea o râurire și asupra noastră și, bineînțeles, fiecare din noi avea favoritul ei ales dintre ofițerii. Al meu era un locotenent Oacheș cu profil de acvilă, făcând parte din tipul poreclit de tenebro. Avea întrânsul nu știu ce apucături de vântură lume, ce mi-insufla un nemărginit interes și, pricepându-se cu mult meșteșug, să-mi flăcăreze închipuirea unei fete tinere. Făcea adesea să-mi tremure inima. Afară de aceasta era plin de planuri minunate, voia să plece în Zanzibar. De ce anume în Zanzibar, dintre atâtea alte locuri, nu știu, dar proiectele lui tăinuite îi măreau oarecum strălucirea și îl înveleau într-un văl de mister. Afară de aceasta mă lăsa să rămân mereu cu teama ca nu cumva să dispară pe neașteptate dintre noi spre a porni către primejdioasele lui izprăvi. Mi se pare că mai marii noștri își dădeau seama că acest tânăr ademenitor Știa să se folosească de prilejurile la îndemână Așadar, nu ne era îngăduit să-l vedem decât arareori Mi-aduc aminte însă de un bal, dat de mama pentru noi Într-un mic castel vechi și ciudat, în fața locuinței noastre De data asta mi se îngădui să am o rochie albă Ca supremă podoabă, îmi pusesem la cingătoare un trandafir roșu Și locotenentul cu ochii negri Înfurăt randafilul, ceea ce în codul nostru era o manifestare foarte romantică și foarte îndrăzneață. Vorbind despre baluri și serate, am depovestit o mică întâmplare haslie din epoca ce o precede pe aceea al locotenentului. Serata de care vorbesc fusese dată la sfârșitul cursului de dans ca un fel de dovadă a ceea ce fusese în stare să ne înviețe bietul martir, Profesorul nostru de dans, pe atunci erau foarte la modă cotidianele și alcătuiau partea cea mai însemnată a balurilor. Bineînțeles, fiecare fată făcea tot ce putea ca să aibă ca pereche pe favoritul ei. Dar din pricina ochilor de strajnici, priveghetori ai autorităților, micile noastre uneltiri dădeau uneori greși. Neizbutirea însemna pentru noi multă durere în suflet și nu puține lacrimi plânse într-ascuns. La sfârșitul seratei se dădeau mici daruri, flori, albume, lucruri neînsemnate, dar când aceste nimicuri cât desmerite erau dăruite de el, deveneau neîntrecut de prețuite. În seara despre care vorbesc, cavalerii oferiră perechilor cât o mare inimă de turtă dulce, de care atânau panglici de toate culorile. Inima ce o primisem în acea seară, mă mulțumit pe deplin, era albă și roz, iar culoarea panglicei era tocmai după gustul meu. Și mai presus de toate, înfusese fusese dăruită de un tânăr care îmi plăcea. Când mă dusei la culcare, atârnai inima la căpătăiul micului meu pat de campanie, așezat în rând cu paturile surorilor mele. Erau toate la fel și se înșirau într-o cameră veselă și încăpătoare. Multe nopți am dormit liniștită la umbra acestei inimi de turtă dulce, albă și roz. Dar într-o noapte, peste câteva săptămâni, mă deșteptai tresărind. Se auzea chiar la urechea mea un zgomot ciudat ca de dinți cerod. Sări în sus în întuneric, mi se păru că aud ceva, ca o alergătură de picioare mititele, apoi tăcere. Când mă deșteptai a doua zi, băgai de seamă că neprețuita inimă își schimbase puțin forma și că părea ceva mai subțire, nu bătui însă capul să știu din ce pricină. A doua noapte însă fui iarăși deșteptată de ceva mic și ușor Ce alerga pe cearceaf chiar lângă obrazul meu Era grozav de neplăcut și rămăsei nemișcată ținându-mi răsuflarea Cam speriată însă cu nădejdea de a descoperi ce fusese Și auzi ronț, ronț, ronț Zgomot de dinți care rod Făcui o mișcare și auzi iarăși fuga înspăimântată a unor piciorușe mici Apoi tăcere și deodată înțelesei Era un șoarece Șoarecii se legaseră de inima mea Neprețuita -a mea amintire de turtă dulce Cu mult drag atârnată la capătul patului Cu toate panglicile ei roz A trebuit la urma urmei să mă despart de ea Nu puteam să mai rapt acele vizite nocturne Și apoi inima scădea mereu În curând nu era să mai rămână nimic din ea Căci astfel e viața Tu pas Mama era de părere că prințesele trebuie să se căsătorească de tinere când trec de 20 de ani, spunea ea, încep să gândească prea mult, să aibă prea multe idei ale lor, ceea ce încurcă totul. Afară de aceasta, o prințesă nemăritată nu are niciun fel de prinsoare, o prințesă trebuie să se mărite. Și când mama zicea trebuie, o spunea cu tot din adinsul. N-am de gând să înșir pe toți cei ce ne curtau sau ne cereau mâna. Principiile mamei, pe semne, nu păreau greu de îndeplinit, că se pare că pe acea vreme, era un număr nesfârșit de prinți ce-și căutau soții și mama avea de unde alege. Dar noi, din toate astea, nu știam nimic, căci mama foarte iscusită își cunoștea în destul fetele și învăluia într-un nor unde ajuns de romantic orice plan făurea, cu gând să-l facă mai ademenitor. Trăiam în epoca sentimentală și niciuna din noi n-ar fi primit cu ochii deschiși un așa zis mariaj de rezon. Așadar, am fost scoase în lume foarte tinere. Cred chiar că eram la o vârstă prea fragedă, căci viața noastră pe scena mondenă tulbură planurile altor mame de viță regală, care nu priveau cu ochi buni ieșirea în lume prea timpurie a prințeselor. Și apoi, noi nu prea ne grăbeam să fim mari. Nu ne plăcea deloc tovarășii averișoalelor mai în vârstă, cărora nu le venea la socoteală nechemata noastră apariție când, după părerea lor foarte îndreptățită, am fi fost mai la locul nostru în sala de studii. Se pare însă că tinerii prinți erau de altă părere și înainte să împlinesc 16 ani, au găsit prileji nu unul, ci mai mulți, să-mi dea înțelege că eram cu totul pe placul lor. Nu-i nevoie să le pomenesc numele, dar aceasta fiind povestirea vieții mele, trebuie să mărturisesc că inima mea a fost tulburată de către doi pretendenți la mâna mea, purtând amândoi același nume, dar trăind fiecare în două colțuri opuse și depărtate ale Europei. Și așa simțim mulți bucium sufletesc la gândul că stea în puterea mea să-i fac sau fericiți sau nenorociți. Erau tineri și ei și nu voiam să mâhnesc pe nimeni. Inima însă e un organ atât de buclucaș. Și la acea vârstă fragedă, orice întâmplare definitivă pare atât de depărtată. Și apoi nu putei singură de tot să iei o hotărâre. Îmi dau seama că acest fel de a vedea lucrurile nu mai e potrivit cu zilele de azi, când tineretul a luat în mâinile lui aproape toată cârmuirea vieții, când cei tineri sunt aproape mai înțelepți și, desigur, mai înaintați decât părinții lor, și când cunoștința adevărului era dâns și de plină. Noi în crescute într-un fel de rai al nevinovăției, ferite cu grijă de orice era viață reală. Lumea noastră era înșelăciune, iar mama se întuneca dacă cineva îndrăznea să ridice în fața noastră, fie măcar cu un deget, vălul zugrăvit, pe care cei ce trăiesc îl numesc viață. Totuși, viața bătea la ușe. Bătaia ei era din ce în ce mai stăruitoare și împreună cu ea se ivea și acea neliniște, care-i semnul tinereții ce se deșteaptă. Dar dacă ni se năzărea în minte căsătoria, ni se arăta numai ca un scop depărtat. Toate căile la urma urmei înspre acolo duceau, dar erau departe, încă departe. Așadar, când ne întâlneam cu prinți, care după ideile mamei ar fi fost potriviți pentru noi, ne găseam foarte la largul nostru, ne bucuram de tovărășia și de curtenia lor, fără să ne batem mult capul ca să știm ce aveau de gând. Sentimentele ce le deșteptau în noi erau nelămurite și șterse. Dar cântecul dragostei e totodată dulce și chinuitor și mi-amintesc de unele priviri, de vorbe spuse cu un conjur și de șoapte, care poate aveau un înțeles mai adânc, decât cuvintele rostite și pe care mi le lipeam de suflet, repetându-le necontenit. Făceau să-mi tremure inima, căci pe acea vreme totul era romantic, totul era taină și revelație. Însă cât ar părea aceasta de ciudat fetelor de azi, niciunul din fliturile mele n-a ajuns până la o sărutare. Atâtea glasuri ne împresurau, atâția ochi ne trimiteau solia lor. Iar noi nu ne îndoiam niciodată de adevărul, ori de însemnătatea unui cuvânt de dragoste. Sura mea dăchi era mai așezată, mai rigidă decât mine. Dojenitoare, de ea nu îngăduia nimic ușuratic, ci mustra și se îngrijora. Sfatul sau dojana ei erau întotdeauna luată în seamă, căci o călăuzea un instinct al binelui, tare ca oțelul care insufla respect. Mi-amintesc o mică întâmplare cât se poate de hazlie, în care dăche se arătă limpede în înfățișarea ei de mentor. Grădinarul nostru de la Rosenau avea un nepot. Nepotul avea niște ochi mari, căprui, duioși. Fiind chinuit de sfială, avea în toate mișcările lui ceva neîndemânatic, Chiar greoi, dar netăgăduit, era frumos, cu toate că nemăsurata lui sfială îi dădea un înfățișare posomorâtă. Fără cuvinte și stângaci, mă făcuse totuși prin tainica telepatie a tinereții să înțeleg că, deși nu era decât nepotul grădinarului, dragostea pentru mica prințesă Bălaie îi chinuia inima. Dăchii, totdeauna ageră, descoperise această mică dramă și o privea parte cu simpatie, parte cu dispreț. Însă nemărginita spială a tânărului avea ceva înduioșător și apoi era cu desăvârșire neprimejdios La urma urmei mărturisii acestei surori neînduplecate că voiam să dau tânărului cu ochi duioși o mică amintire Căci adevărată fică a evei cum eram, vădita lui iubire, mă mișcase într-o câtva Dăchei se arătă îngăduitoare și sfătuindu-ne împreună, hotărâram în sfârșit să pictezi ceva pentru dânsul Deoarece eram îndemânatică ce să-i pictezi? Ah, o idee bună! Fiind de aproape de Paște, să fac ceva potrivit cu sărbătorile. Astfel, darul ar avea mai multă noimă. După multă gândire, hotărâram să zugrăvești ceva pe un nou de struț. S-a întâmplat tocmai să am un astfel de ou, rotund, gros, neted ca fildeșul, de culoare dulce la privit și lucios la pipăit. Pe această plăcută poșghiță, zugrăvii cu multă grijă și dragoste mici buchete de pansele liliachiu deschis. Cât de bine mi-amintesc însă de acele pansele liliachii. Oul, fiind și lucios, nu era ales nedeținut în mână și mi-a fost foarte greu să nu florile pe când le pictam. Pentru a desăvârși această comoară artistică, două găuri fuseseră răsfredelite cu o grijă chinuitoare, la amândouă capetele oului ca să trecem prin el o panglică de care îl puteai atârna. Panglica era și ea, Chie potrivită cu florile. Dacă îi punea tot atâta în figurare ca și mine în întocmirea acestui dar de paște și, la urmă, alese rămozi nimerită în care puteam să-l oferim. Tânărul, cu toate că era în aceeași clasă cu prietenii lui Alfred, nu era dintre cei invitați la petrecerile noastre, întâmplarea de care vorbesc având loc înainte de epoca democrației. Nu-l puteam așadar întâlni decât în Marea Grădină de Zalzavat, de la Rozănau, la zile mari sau la sărbători când venea să vadă pe uncul său Terx șeful grădinilor regale. Terx era înalt, oacheș. Cultiva flori minunate, dar desigur nu zâmbetul lui le făcea să înflorească, căci Terx niciodată nu zâmbea. Ne cam temeam de Terx, cum desigur se temește și nepotul lui, și știam unii și alții că Terx n-ar fi văzut cu ochi buni slăbiciunile sentimentale ale nepotului lui. Dăchei, având intuiția pe semne că în doi se petrece mai bine decât în trei, hotărâ să nu fie de față în clipa înmânării neprețuitului ou de paște, ci să se plimbe printre flori, destul de aproape ca să fie la îndemână și să poată întrerupe convorbirea în doi când i s-ar părea ca ținut destul. Nicia, nici eu nu prea ne simțeam în largul nostru în privința acestei întâlniri, deasupra căreia a ca o amenințare încruntarea domnului grădinar șef Terx. Tânărul primi darul meu cu acea fială rușinată la care mă puteam aștepta din partea lui. Ochii însă vorbeau cu toată înfățișarea lui posomorâtă, chiar îmbufnată. Cu toate acestea, mâinile lui primiră plăpândul dar cu acea tuioșie deosebită, ce o au mai întotdeauna ființele puternice și șugite. Puține vorbe fără schimbate, dar în toată scena plutea oarecare emoțiune. Apoi dăchii, plină de demnitate, înainte falnic spre noi dintre flori, ca o lebă de neagră pornită să șapere pui. Dar există și un epilog la această mică poveste. Puțină vreme, în urma întâmplării sentimentale, mă întorsea acasă, după o scurtă lipsă, logodită cu un prinț, dintr-o țară depărtată. Din acea zi, nepotul grădinarului nu mă mai saluta și, când mă întâlnea, întorcea capul în altă parte ca să nu fie nevoit să scoată pălăria. Aș vrea să știu câtă vreme a păstrat oul de Paște. Înainte de a povesti întâmplările care au hotărât soarta mea, vreau să pomenesc despre Devâmport frumosul port de mare, care e una cu plaimis și care ne-a fost ca un cămin pentru scurt timp. Aceasta avea să fie ultima comandă navală a tatei, după care ar fi atins ultima treapta scării, ce ar fi sfârșit cariera de marinar. Afară de aceasta, Ernest, duce de Coburg, al cărui moștenitor era, îmbătrânise de tot și în fie ce clipă ducele de Edinburgh putea fi chemat la alte datorii. Ca orice englez, papa se temea de schimbarea ce l-aștepta. Era cât se poate de britanică în gusturi și obiceiuri și îi părea amară perspectiva de a-și părăsi țara. Devonport a fost pentru mine ca un intermezzo și îmi răsare în minte ca o ultima atingere cu tot ce aveam să părăsesc în curând. Anglia, casa părintească, Marina, mult scumpă mie. Devonport niciodată nu ajunsese până la farmecul Maltei, cu soarele ei de miază zi și cu misterioasa ei atmosferă răsăriteană. Dar acolo aveam marea, aveam pe papa și pe mama, mulți prieteni. Apoi și minunata priveliște a așa de încântător, cu vâlcerele și dealurile lui, cu râurile și pădurile lui, cu drumurile stâncoase și înaltele garduri vii și grădinile frumoase, pe alucurea cu vegetație aproape sudică. Din pricina studiilor noastre la Coburg, noi trei surorile mari Petrecuseră mai puțină vreme la Devonport decât sora noastră, Baby, de care mama nu putea niciodată să se despartă, așa încât o lua cu dânsa oriunde era nevoită să meargă. Așadar, amintirile mele despre Devonport sunt într-o nedeslușite. La început nu prea ne plăcea palatul amiralității. Îl socotea în drept o locuință foarte puțin ademenitoare. Avea ferestre care priveau asupra unei mari piețe, tot atât de neatrăgătoare, ca și casa însă și nu se putea lăuda cu vreo grădină, ci numai cu un pătrat de verdeață în dos, unde aveam obiceiul să jucăm crochet și să ne certăm din pricina jocului. În fața casei noastre se înălța aceea a generalului comandant, o locuință mult mai frumoasă și cu o grădină imensă plină de pomchi și de acea atmosferă de tainică umbră atât de plăcută copiilor, dar care lipsea cu totul grădinii noastre. Din fericire, generalul Harrison și familia lui erau foarte primitori și bucuroși de oaspeți. Aveau trei fete, May, Violet și Evelyn, a căror vârste se în tocmai cu a noastră și ne împrietenirăm de îndată, astfel încât o mare parte din vreme o petreceam în parcul lor, unde ne dedam la jocuri zvăpăiate și nebunatice, cu toate că creșteam din ce în ce mai mari. Grădina avea priviliște spre mare și, dacă nu mă înșel, era măginită la capăt cu ziduri de cetățuie. De neuitat sunt minunatele ceaiuri ce ni se ofereau în casa Harrison. Când încălzite și istovite de joc, blânda Lady Harrison ne poftea la cea mai plăcută dintre gustări, datină deosebită a Angliei. Prietenia cu fiicele lordului Harrison era dura cea mai de seamă a existenței noastre la Devonport. Sunt încă în corespondență cu cea mai mare parte dintre surori mei, care mai târziu s-a căsătorit cu un cleric, iar celelalte două s-au șters din viața mea. E ciudat, sunt epoci din viața omului care se pierd într-o ceață a amintirii, pe când altele se zugrăvesc limpede cu fiecare ce amănunt. Devonport face parte din amintirile învăluite în ceața depărtării. După cum am spus mai sus, a fost ca un intermețo. Mi-aduc aminte foarte limpede de unele lucruri, dar altele s-au șters pe alocurea ca un vechi pastel, toate lucrurile privitoare la mare aveau la Devonport o sănătate deosebită, mai ales plimbarea cu barca, fie cu pânze, fie cu vâsle și minunatele partide de înnot. Plăcerile noastre erau sănătoase și pătrunse de acea simțire de bunătovărășie care deosebește pe marinari. Ca și la Malta și la Osborne, ofițerii de marină erau buni noștri prieteni, însă lucru ciudat nu-mi răsare de în minte echipul nici unuia. Revăd tot ce făceam, locurile unde mergeam, mult mai amănunțit decât persoanele care veneau la noi sau la care ne duceam. Când nu ne împiedica marea, porneam într-un vaporaș în susul diferitelor râuri. Încântătoare excursii în țări necunoscute de o frumusețe aproape ca de basm. Mi-aduc aminte de priviri furișate în parcuri și grădin fermecătoare ce coborau până la malul apei cu case mărețe ce ne priveau de departe. Mi-aduc aminte de înfrigurarea și de beția întâmplărilor minunate ce ne cuprindeau, dar numele locurilor pe unde treceam le-am uitat mai pe toate, precum am uitat și chipurile celor ce ne primeau la sfârșitul plimbării. Totdeauna, pătima și iubitoare de grădini și de flori, îmi amintesc o priveliște ce mi-a izbit deodată ochii în timpul uneia din aceste excursii. O grădină plină de azalee portocalii, galbene, roz și roșii camărgeanul, așezate în grupuri luminoase în fața unor pomi, ce alcătuiau un fond de verdeață tropicală. Ca niște cascade de culoare se revărsau în jos pe povârnișul catifelat, parcă s-ar fi grăbit să-și oglindească frumusețea felurit colorată în apa pe care o treceam noi plutind. Cu o străpungere de durere în inimă, aș fi vrut să țin pe loc figura și minunata vedenie, dar lunecă și ni se șterse din ochi. Totuși ea mi s-a antipărit în minte pentru totdeauna. Tu pas! Sunt însă unele care nu pot fi uitate oricât de repede le-ar fi purtat unda apelor. Mi-a rămas în minte și o neuitată excursie într-una din vestitele gălii din Devonshire. Astfel se numesc niște bâlcele adânci cu păduri se prin care aleagă vesele râulețe, cântându-și micul cântec sub umbra vrăjită. În timpul acestei excursii căzui în apă și fui scăpată de fiul morarului, tocmai ca într-un basm mă și fui nevoită să-mi schimb hainele cu ale fetei morarului, care îmi împrumută rocheii ca să mă întorc acasă. Întâmplarea a fuse ceva de seamă pentru familia morarului și când după puțin timp mă căsători, bunii mei salvatori îmi oferiră ca dar de nuntă o mare fotografie încadrată a morilor, pe care o am și acum printre lucrurile mele. Devonport și împrejurimile sale păreau că prețuiesc mult prezența printre ei, a unor persoane înrudite cu regina Victoria. Tata și mama erau foarte iubiți și primirea cea mai prietenească și curtenitoare era hărăzită oricăruia dintre noi. Cu mulți ani mai târziu după război, când împreună cu soțul meu, rege aliat al Angliei, mă întors ca să revăd țara în care mă născusem, locuitorii portului Plymouth și Devonport, mă rugară să mai vin dată în mijlocul lor și-mi făcură o măreață și îndoioșătoare primire în amintirea zilelor când trăise printre ei una din patru surori, fetiță cu ochi albaștri și părbălai, o naivă, nebănuitoare și nevinovată copilă, fără nici cea mai mică cunoștință despre viață. A fost o sărbătorire care m-a atins până în inimă și m-a făcut să retrăiesc scumpa comoară a trecutului. Am strâns multe mâini aspre, care acum tremurau de bătrânețe și am privit în mulți ochi tulburați, acum de trecerea anilor. Toți până la unul își aminteau de mica Marie, fiica bălaia a prințului marinar, care de la o vârstă atât de fragedă își părăsise iubita țară de baștină pentru a merge departe în alta străină. Mai încolo de portul Devonport se afla Mount Edgecamp, un castel minunat de frumos, aparținând lordului bătrân și curtenitor cu același nume. Își deschisese larg porțile pentru noi și Mount Edricon fu locul de petrecere cel mai iubit, la care ne duceam aproape în fiecare zi. Plădit sus, deasupra mării, avea locuri de plimbare minunate, prin păduri frumoase sau peste dealuri unduite. Era un măresc domeniu în care ajunsesem să ne simțim ca la noi acasă. Pe alocurea, vegetația semăna cu cea de pe riviera și puteai să treci cu trăsura prin lungi alei de verdeață veșnică. Din una dintre ele, mărginită de dafini, avea o neasemănată priveliște asupra mării. Dar locașul nostru preferat era grădina italiană, așezată pe marginea apei. Puteam ușor, din partea noastră a portului, să ajungem până la ea în barcă. Colț un plin de poezie, avea terase, colonade, cărări pietruite cu și iazuri tăinuite. Nu-i lipsea nici obișnuită sără de portocali. În domeniul acesta înconjurat de frumoase păduri, mi cules eu ultima cioboțică a cucului, pe pământ englezesc și păstrez o fermecătoare amintire de felul cum creșteau în mănânchiuri palide și mirositoare de-a lungul malurilor sau ascunse printre pomii seculari. Lordul Mount, Edgecombe mai avea și alt domeniu de toată frumusețea. Un vei castel istoric numit Cotul, așezat mai departe de țărm și înconjurat de mărețe păduri. Plin de mister trecea drept locuința unei stafii. Cuprindea o falnică sală de piatră, scări întunecoase și întortocheate, coridoare înguste și camere împodobite cu scumpe tapete sute. Era un locaj plin de o tainică măreție care ne înfiora. Ne plăcea să mergem la acest vechi și misterios castel, care ne atrăgea cu o neînvinsă ademenire. Era pătruns de vraja romantică a trecutului, îmbinată cu farmicul de plinei desăvârșiri, pe care o au numai vechile locuințe de țară din Anglia.